Kamoflage 52 som är den andra delen i programmet jag och Jonas Hultén spelade in. Vi fortsätter precis där vi slutar och den tredje och sista delen kommer om en vecka. Rock on! Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till dina spelrestriktioner i hemmet. Mm. När lyftes de? Ja, eh, tyvärr har jag ju minne som en femåring eller något. Eh, så det, jag minns ju inte exakt när det var, men det liksom försvann gradvis kan man säga. Det var lite så här som att efter ett tag så tror jag att de fattade att vi svigspelade och att vi också. Eh, Kopierade spel från andra Det var ju inte okej okay. nej. Det fick man inte göra Av förklarliga skäl då. Men så, så Det var som att jag tror att de bara Inte orkade bråk om det Även om de visste Att vi höll på mm. så Det kan det, så. det vara för att du även var så jag höll på att säga akademiskt men att du verkligen jobbade på egen hand med den också att du inte bara satt och liksom slaskade den eller vad man ska säga ja så kanske det är Fast samtidigt så vet jag inte riktigt hur mycket de förstod att vi, alltså, vad vi gjorde med den eller vad jag gjorde med den att jag verkligen satt där och hammrade ner liksom timtals varje dag på att programmera det vet jag inte om de förstod, för de fick ju liksom inte se någonting som jag gjorde Och även om de hade fått sett det demo som jag gjort till exempel Så hade de ju inte bara såhär, okej, okay, vad ska man vända där till? Ah, Jaha, <laughs> så här kommer du få ett jobb på det här? Nå, nah, knappast. Nah, knappast Och så fick jag typ det <laughs> Så, ja Okej, okay, men så att gradvis så, så lyftes äh, spelförbudet och... Ja. Sen, hur, många, hur många kan du säga att det var genom bekantskapskrets som, som hade en 64 och som ni möttes upp och så vidare som man gjorde på den tiden? Ja, det var väl inte jättemånga i min direkta närhet som hade Komoros 64. Det, eh, som jag kände då hängde med så här. Utan jag hade väl eh, två kompisar som hade Komoros 64 och sen så. Som jag hängde med en del. Men sen så fanns det ju folk som hade Saturn Spectrum. Då sprang jag över dit och, och mekade. Liksom. Och så var det någon som hade en MC80A och så satt jag där, sharp och så satt jag där och hängde. Och, liksom, och man provade olika datorer. Mm. Så var det någon som hade 20 och så satt man där och pillade. Och sen så hade vi också så här, gjorde vi egna träffar där vi liksom, min kompis Ola hade en, en lokal som han lånade av något. Förbund, jag vet inte vad det var för något. Mm. Eh, som, ja, då åkte vi dit någon kväll och så hängde vi där, tog med oss datorer och så satt vi med olika datorer och, och grejade. Och hade väldigt roligt tillsammans. Åkte du till något sånt där det var en riktigt coppig eh, Jag var på Hackerens i Härnösand. Det var väl Där var jag ett par år. Eh, ja, det var sånt. Det var det jag höll på med. Eh, Sen åkte jag på något i Göteborg långt senare. men det var... Mm. Du var ju väldigt långt norrut då. Ja, precis. Men ändå så fanns det folk som hade datorer. Jag tänker att det borde ha varit mer folk ändå i omlopp där uppe för att... 64 fanns ju överallt Ja, det var ju många som hade det Men jag hade väl inte själv så många kompisar som hade du det Du hade inte det sociala nej, nej. nätverket det när man har en dator behöver man inte ha så många kompisar nej. <laughs> Kan man sitta på sin egen kamera och ha roligt Ja, nej, men då kanske det också bidrog till Att du fick mycket tid till att sitta och lära dig Och programmera istället för att Koncentrera dig på socialt spelande som, vi kanske, som kanske jag gjorde Mm du har ju nu för tiden anställning på ett ganska stort spelutvecklingsföretag i Göteborg. Ja, det är ju Electronic Arts, EA, som jag jobbar för på Ghost Games i Göteborg. Ja, det är som en... Under division Det är ja. en division helt enkelt av EA. Ja, en spelstudio som är ea äger. Ja, precis. Och du har jobbat med senast, nu vet jag inte hur du men senast du åtminstone har jobbat med Need for Speed-spelen. Ja, precis. På senare tid. Need for Speed Rivals är ju släppt. Ja, och det är ju inte på hela ort. pinkats. Nej. Hur kom det sig att du kom in på att programmera så high-profile grejer? Ja, det, det gick i grad, vi ska väl säga. Jag blev ju. Jag kom in i branschen när jag hade flyttat till Göteborg först för att min då flickvän började en skola i Göteborg och då följde jag med. Och sen så bodde jag i ett kollektiv och där så fanns det en person som heter Tobias Persson som jobbade på Vision Park då som programmerare och han talade varmt om mig. Och då fick mm. jag också jobb där. När, han, när du träffade honom, vad hade du för programmeringsbedrift bakom dig? Ja, jag hade skrivit lite så här verktyg och grejer till Amiga. Så, men han pratade in mig på saker som, om, ja. Han, han, han hittade nog på det mesta tror jag ah, okay. <laughs> faktiskt. Han, visste, han, visste, att han du skulle... visste inte så jättemycket, han visste att jag programmerade massa. Och han var väl peppad på att jag skulle jobba på samma jobb. Så han sa att jag var jättebra för att han visste nog inte riktigt. Han tänkte att du kanske så... väldigt snabbt kunde finna dig i situationer. Ja, det gick jättebra. Så, mm. Och där programmerade vi i Lingo säger mig ingenting. Nej, det, det låter som ett språk. Men det, det är nåt slags makromedia verktyg Director använder vi och ja, det är lite som, ja, som Flash ungefär. Mm. Då började, vilka plattformar började du med att jobba på då då? Ja, det var på PC då, och Mac. Som man kunde köra de där. När man hade gjort ett sådant program så kunde man liksom spara det till Mac eller PC. Mm. Och då gjorde vi Polis 3 bland annat. Och ja, det är samma företag som gjorde Backpacker som är ganska kända Ja, Backpacker känner jag till. Det känner till. alla stort. till. Ja, men det var ja. stort. Ja, men det, var ja en, det var det. En, det var en ja. stor reklamdrive om det med så. Jag minns att um, de sökte mycket betatestade till Backpacker 2 om jag minns mm. rätt i tidningar och så. Mm. Så... Ja, på den vägen är det egentligen. Sen dess så har jag inte riktigt lämnat spelbranschen. Jag har jobbat på högskolan i Skövde också och som programansvarig för spelutbildning. Så mm. jag har inte lämnat spel i jobbet så att säga, men Nej. jag har ju, det, det var ju inte riktigt spelbranschen då. Så sen dess så har jag jobbat några speciella områden inom ett spels funktioner Som du specialiserar dig på Eller är, det... jag är Jag är bäst på allt Eller kast på allt Det beror på hur man ser det ah, ja. <laughs> Så det är jag natten. är inte specialiserad Jag har ju den här breda kunskapen Och det, det är en styrka På sätt och vis För att jag fattar ju mycket om Hur saker hänger ihop På väldigt låg nivå Eftersom jag har suttit med sådana här Gamla datorer Och verkligen så förstått hur de fungerar inuti mm. Så att det har ju hjälpt mig väldigt mycket faktiskt. Mm. Har, du, har du varit i någon form av säga ledarposition men organisatör för de här spelen eller har du mest varit en kodknackare? Jag har varit en kodknackare i allra de mesta fallen. Mm. Det har inte varit. Jag, har, jag var speldesigner ett, ett tag också mm. på det som blev Mindark sen när de var, var i uppstartfasen. Då var jag speldesigner Men det, jag gick tillbaka till programmering för jag kunde inte sluta med det. gick inte. För att jag, har alltid, jag har väl insett det. liksom Också när jag jobbade på högskolan så var det som att jag inte kunde sluta programmera. Jag bara ja, Programmerar jag inte på jobbet så programmerar jag hemma. Så det är lika bra att programmera på jobbet så får man programmerat ännu mer. Ja, men det är väl så med, med folk som, som programmerar att de har... Känner en tillfredsställelse av att programmera någonting som funkar. Att man verkligen. För att då har man varit så djupt inne i det. Det är väl, det är väl ett sätt att leva på nästan det här. Men mm. och det handlar ju mycket, för mig handlar det väldigt mycket om att man kan känna att man har kontroll över någonting och att man lyckas bygga nya saker på nya sätt. Och när man får det funka, så får man en väldigt. Ja, så får man en kick av det liksom. Mm. Och ja. Och ja. Och ja. Vi, vi går vidare lite med musik här och mm. det vore ju synd att lämna Rob Hubbard bakom oss så här tidigt in i programmet. Ja, det ska vi inte göra. Så Sanction är ju också en ultimatklassiker bland 64-musiken. Ja det är laddningsmusiken vi pratar om här. Absolut, och det här är ju en snubba som kallas för Wobbler, jag utgår från att det är en snubba. Jag vet faktiskt inte om det är så många tjejer Nej, ja, som kan men det finns definitivt många tjejer som är involverade i spelbranschen. Det ska man inte säga något annat än. Nej. Så det är inte omöjligt att det finns tjejer som sitter och remixar. Men jag har faktiskt inga namn som jag kan dra fram och bak fickan säga på en gång. Så han så vet vi inte heller. Vi vet inte. Allihopa kan man säga. Precis varenda en. Ja, nej, jag säger ingenting om nej. det Utan jag skulle vara jätteglad om det visar sig Att det är en fullständig Jämn könsfördelning Över mm. eh, remixmarknaden Sanktion Av Wobbler Oops I Remixed It Again En sån här laid back och skön Remix nu igen Som eh, man kan mysa till Mm Vi sitter ju här på Retro Gathering i Västerås som sagt var och mm. du är här bland annat och visar upp en, en work in progress på ett spel som du håller på att utveckla. Vad är det. det för något? Det är Bruce Lee 2 det är ju en jeppe som har gjort det till PC som en tribute till Bruce Lee 1 på Commodore C4 och Amstrad mm. Och så har han gjort en PC-variant där man kan välja mellan att se spelet som det ser ut. Så skulle det se ut på en Amstrad och som det skulle se ut på en Compros i 4. Mm. Och när det här spelet kom då, så spånade en massa trådar på Lemon64-forumet bland annat. Och, och så här: Men det här måste ju gå att göra på riktigt, liksom. För de har ju. Grafiken är ju typ som Kodo 64-grafik. Mm. Någon måste ju göra det här. <laughs> ja, och det det satte ju igång en massa folk som så här började rita fake-bilder och sa Jag har gjort skärmar och jag har gjort jag har ritat av Sprite och jag har gjort ditt om latan, så här. Nu behöver vi bara någon som programmerar. Nu behöver någon som programmerar, ja precis. Och så dog det. Så tog det stopp. Det hände ingenting. Och, och då hade, när vi, jag och min bror blev klar med Cosmos så var det så här: Okej, okay, vad ska vi göra nu? Ska vi ta ett nytt projekt? Så här. Ja, Då börjar vi kolla på det då. Vi börjar fundera på om vi ska göra Bruxley 2 och det blev så att vi startade sen så hoppade min brorsa av för att han, eh, han kände att han inte hade tid att dedikera åt det. Så han hoppar av och, eh, men jag eh, fortsatte. Så jag skrev på den här tråden att Okej, okay, är det någon som har det här Och håller på med det här nu Och så, så här, var det dött och så bara Nej, det är nog ingen som gör det Okej, okay, då, då tar vi det mm. <laughs> Ja, och så knackar vi Börjar vi knacka på det Eller ja, börjar jag kan börja knacka på det då När var det? Ja, det var ju det var Nio månader sedan mm. Det tar lika lång tid att göra ett spel Som att göra ett barn så för nio månader sedan ungefär Jag kommer inte ihåg exakt Men då började jag meka med det Och sen efter ett tag Så, så var jag på det forumet igen Och så såg jag att no någon hade skrivit något I den där tråden igen Så här, va? Ja, är, det är det någon som gör det här nu Typ mm. och så, Men då hade det gått ganska lång tid För jag hade inte fått något meddelande om Att någon hade skrivit den där, där tråden Så jag, jag hade inte svarat Nej. Och så svarar jag så här, jo, men, jo men vi är ju full gång, ingen fara så här, vi, vi kör så här. Och bara, ja vi också <laughs> så, här, oh -oh. Oui. <laughs> ja, så Och då blev det ju väldigt stressande Då gäller det ju att Delade ni någon information med varandra Eller var det bara nu jävlar Nej det, det visar sig att De andra då som höll på de ville göra en upphottad variant av Bruce Lee 2. De ville göra Bruce Lee 2-spelet fast med ny grafik. Och, och min idé var ju att försöka göra det precis så som, som eh, PC-originalet var. Ja, ja. Och, och det blir ju ungefär som ettan då. Mm. Det är ju en tydlig stil för... på, på Bruce Lee-spelet. Man, man behöver ju bara se den där lilla Bruce Lee-figuren ja. så vet man det där. Ja. Så det är också väldigt lyckat. Ja, det är det. Ja, det har ju väldigt egen grafisk stil. Och också ett spel som man för övrigt behövde kartlägga för att kunna spela, men så långt kom jag aldrig på det. Ja, jag spelade genom ett av när det begav sig. Det gjorde jag. Jag tyckte det var bra. Mm. Det var ett bra spel. Du har inte så duktig heller. Ja, jag har men... tittat på din demoversion där ute. Jag har inte kunnat dra i det själv än så länge. Men... Det är definitivt om man säger samma spel men banorna är snäppet svårare. Ja, det är lite pixelhopp som jag kan tycka att man kan dra skippat kanske. Men annars är spelet Ganska, just precis som Russi 1 så har det såra det kommer nya saker efter ett tag. Det är inte som att man gör halvar på exakt samma sätt hela tiden. Nej, bara... utan det kommer nya saker. Och det kommer väldigt mycket nya saker i Rusli 2 vilket gör det svårt att få plats i minnet då. Ja. Så det har jag verkligen fått bråka med. Men det är löst nu. så Det är de sista, sista rummen som jag ska göra klart, men det kommer få plats i alla fall. Vad tror du i tidsåtgången har en färdig? produkt? Ja, det fråga alla. Det är jättesvårt. Jag gör ju det här helt på fritiden så det är helt omöjligt för mig att säga hur mycket fritid jag har jag. Ja, det beror ju på vad som händer i omgivningen liksom. Ja. Jag sa väl för en månad sedan att det skulle ta en månad. Mm. Och det kanske tar en månad till då. Så inom ett halvår? Nej, ja. <laughs> Men det är bästa att jag inte säger något för då blir det bara längre än det jag säger. Ja. ja. Men Nej. det här är ju någonting som du kommer sen att distribuera gratis? Ja det, ja, det kan inte bli något annat. Det här är ju inte... Är inget jag har ju ingen copyright på det här. Klart. Det här är ju ett... Ja, det är ett upphovsrättsbrott egentligen Jag använder ju Bruce Lee-namnet och allt möjligt Det kan man inte göra eh, Bruce Lee-namnet får man verkligen akta sig för efter vad jag förstår De ja. har alltså advokater som inte gör så mycket annat Än att sitta och kolla så att ingen använder Bruce Lees namn i onödan Ja, så ni som laddar ner det här första gången Spar det på något säkert ställe För det kanske försvinner <laughs> trippla kopier Mm Ja, men det är absolut ett, ett mycket kul projekt som ni håller på med där. Jag ska även ta och titta på den PC-versionen mm. den är alltså klar och tillgänglig Ja jag visst, den har funnits i ja, jag vet inte, flera år väldigt... Och information om Jonas portning finns även den på kollektivet.nu Det finns uh, inga bilder eller någonting att titta på just Nej det finns det inte, jag har varit väldigt restriktiv med det, jag vill inte uh, att man ska få för höga förväntningar men ni kan ju komma hit och titta på det här Absolut, ni skulle ha varit här Hallå Jag vet att en av Komoflage-lyssnarna är här Och han säger hej till honom precis när vi gick in här Martin, han, han är en trogen lyssnare Så att han är förmodligen där och testar Bruce Lee 2 Medan vi sitter här och spelar in Men, vi ska fortsätta med lite musik Och mm. det är Parallax En, en Galway-komposition Ja, den här är ju väldigt speciell Den, den är ju den är väldigt lång Och den har väldigt mycket eh, Långa delar av musik Som, som folk inte uppskattar <laughs> <laughs> Jag tycker att den här låten är fantastisk eh, Jag lyssnar även igenom Hela slutet med allt brötande eh, Med behållning Men det gör ju inte alla Så den här har jag fått lite skit för När jag har spelat på diverse tillfällen För att Folk, folk tycker folk har det, det här kan man inte lyssna på liksom. Särskilt, men, nej, men det, Då är det tillbaka som jag sa med Last V8 där, att det, ja. det är skönt när, när de vågar låtarna, låta låtarna gå lite skevt åt vänster så där. Mm. Absolut parallax för min del Jag har ju, har ju en lite annorlunda musiksmak Och jag tycker ju att det är, är Får man använda ordet mästerverk inom 64 musik Så är den här definitivt med där den tar sin lilla tid Och eh, Men sen kommer den igång Sen kommer den igång, <laughs> absolut eh, Det här är en unplugged version Som Toca Fundo har spelat in och Inte att förvecklas med Parafondo eh, Och det jag gillar är att han absolut inte har stämt Gitarren <laughs> <laughs> Men eh, Likförbannat så får man spela in och eh, så spelar vi det här på Camouflage. Tog med parallax unplugged. låt vi ska lyssna på heter No Sleep 2 Intro Var har du hittat den? Ja, den har jag hittat på mina disketter fast jag <laughs> fast den här har jag ju laddat ner från internet för att jag är så slapp. Nej, det här är Knatter från Xax som har som har hamrat ihop den här låten till demot No Sleep 2 antar jag att den är gjord direkt i den och Den här låten den, den representerar väldigt mycket för mig. Jag, jag tycker att den är, är väldigt fin och det var liksom det här demot. Det börjar med att eh, man har en gigantisk scrolltext som, som går över hela skärmen eh, där bokstäverna är uppbyggda av små rasterbars som studsar så här och men grejen är att de bara släcker hela skärmen. De har ingen grafik egentligen. De ändrar bara på bakgrundsfärgen mm. för att göra hela scrollen. Och jag bara fattade ingenting. Jag tyckte att det var helt magiskt. Bara, hur, hur är det möjligt? Hur kan man, hur kan man få det att röra sig? Men liksom bara att eh, sätta en... Ändra färgen och ändra tillbaks den Det blir liksom ett långt streck så här. Och de har lyckats tajma det så att, så att de får en väldigt fin rörelse i det Och det kändes bara helt magiskt Jag, jag förstod inte att hur det var möjligt hur, hur gör man? Och då tog du din action replay 4? Jag gjorde faktiskt inte det då Men, men jag, jag tog reda på hur man gjorde Men, men för mig är det här demot, liksom Början på någonting Det här var, det här var magiskt och därför så minns jag ju den här musiken så mm. med värme i hjärtat det är med värme i hjärtan. Ja, ja men absolut det är ju, som jag pratade om förut att det var de här som skulle tänja på hårdvaran mm. som här är rastertimingen. den fungerar så nej jag vet inte det ja. <laughs> ska vi, vi ska nog... göra det lite bättre ja. kolla här ja det är helt magiskt det är ju eh, underbart, vem hade gjort musiken sa du det var eh, Knatter från Xack. Han heter egentligen Björn Fågelberg. Den är gjord 1987, den här låten. Är om du har träffat? I Nej, din... jag har ingen aning om vem det här är. Men låten är väldigt bra, Björn. <laughs> Så är det. Björn, vi tackar dig. Vi kommer att lyssna här på en originalsid helt enkelt. Ja. Inte en remix utan det här är alltså låten No Sleep 2 Intro i sid version Ett av de stora, stora spelen på 64 var ju förstås Last Ninja, ett sånt där eh, pixelspel ibland. Pixeläventyr Pixeläventyr Man ska hoppa över någon jävla bäck Och man måste landa Sorry. på stenarna Precis exakt på pixeln Annars så dör du Och det tycker jag är en väldigt dålig ninja Rent generellt Det är dålig speldesign var det. <laughs> Och det var ju tråkigt Men ja, jag har dem igenom det. det Är det dålig speldesign ja, Om det... spelarna ändå harvar igenom det eh... Ja det är det för att spelarna hade varit glada Om de hade sluppit om de hade visst vetat bättre Men det visste man inte då, då var det liksom, Jag måste ju se hur det här äventyret slutar För det här är ju något helt nytt Och sen fanns det ju det var... banor där man då skulle Leta upp Gömda prylar På skärmen som... Ja de blinkade lite grann När man gick in, precis när man gick in i rummet Så man var tvungen att kolla efter det ja, Och det handlar ju bara om Det var ju inte spel i sig utan det handlar ju bara om Nu måste du gå runt Överallt och titta väldigt nögrant <laughs> ja. För att komma vidare Så ja. speldesign Ja. Men... Det har inte åldrats så bra det här spelet men det var helt magiskt när det kom Det fanns ingenting i närheten Ett actionäventyr Jag håller med dig till 100 procent För att tittar man på spelet idag så tänker man bara Va? Det här är ju ospelbart <skratt> Egentligen Varför, varför sig man med det här Återigen laddningstider det... Fighting-sekvenserna Var ju inte så jätteintressanta egentligen Man Nej. harvade på liksom Och försökte vara den som var först <skratt> Men musiken Men musiken Absolut Den går inte att slå Det här är helt fantastiskt Jag har ju lyssnat på Last Ninja 1 musiken jag, Ja, nu får, får jag väl skit från folk här nu Och bajs i brevlådan Men för mig så är Last Ninja 2 inte i närheten av Last Ninja 1 musiken De är, det är annorlunda det, De är annorlunda i olika musikser Men Last Ninja 1, det är det som jag Jag har lyssnat på Last Ninja 1 mer än Bob Dylan det, det är hur bra som helst tycker jag och när de spelade... Jag var på play i Stockholm. Ja, en av dem. Det har väl gått flera stycken kanske. Men... Mm. Och då grät jag när de spelade Las För det är... Det, ja, det kan jag det här förstå. Är, det här är, det, för mig är det jättestort i alla fall. Jag har, inte, jag har inte brytt mig om att gå på några av de här spelkonserterna. Jag ber om ursäkt, Orvar, för att jag ignorerar dina... Enorma ansträngningar för spelmusiken i Sverige Men det är ju så att jag bryr mig faktiskt inte om spelmusik utanför 64 Och det är väldigt lite 64 musik på de här konserterna Det brukar vara ett medluva. Vi kan komma med ett tips, en lista med tips Ja det, det, jag, det är ju lätt Nej, jag sitter här och bara <skratt> oh, nej, det var ingen inget bra oh, Fan vad dårligt Istället för att säga jag skulle vilja höra Och det här skulle jag vilja höra Det är Hela Las Ninja 1 med det det äkta magiskt. japansk traditionell orkester i så stor utsträckning som möjligt. Mm. För att få det soundet som musiken. Känns vara ämnad för mm. Det, då skulle jag ju gråta floder På väg in <laughs> I lokalen, Absolut ja. Så det är ju någonting som ni kan ta tag i eh, Om ni känner att ni har Ni behöver ett stort projekt för, <laughs> Så ta tag i det Och så ringer ni mig så kommer jag Ja, jag kommer också Vi ska lyssna på The Dead Guys eh, Är ju ett, en av de här Riktigt tidiga Mm. 64 remixarna De som var med och drog igång Trenden skulle jag väl våga på? Ja, posta. det här är faktiskt det bandet som jag lyssnade på först Det är det första jag hittade Som jag kan komma ihåg i remixväg Som var så här: wow, det är någon som gör remixar På Kommer att fyra låtar Och det här låter ju helt fantastiskt Det var mm. min, liksom min, min start till hela Remixqued.org Härvan där jag liksom gick igenom allt Och bara letade efter guldkorn Absolut, jag håller med dig till 100 procent mm. Dead Guys var ju... Eh... Uh, gateway drug. No. <laughs> till den här världen. Mm. Och uh, den här är en Big Beatnik remix av. Jag vet inte exakt vilken sublåt. Det, det är, är första banan när man. Uh, ja, första banan. Första banan, ingen... ja. Första, första banan, inte första ja. laddningslåten är första banan. Okej, okay, då kör vi den. Den är Big Beatnik. Den är funky och den är uh, mycket härlig scratch och den har sköna instrument och den är bara toppen, toppen, toppen. Här kommer den. Då ska vi ta och lyssna på ytterligare ett sidoriginal här. Och det är Fred Gray som har komponerat, eller han har inte komponerat, han har konverterat arkadmusiken till spelet Legend of Cage. Och I arkadversion så låter den musiken riktigt riktigt illa. Ja, lite sämre i alla fall. Det jag <laughs> håller med om. Så då har han lyckats putsa upp det väldigt duktigt här till vår underbara sidmaskin. Ja, han har tajtat till den väldigt mycket och den fyller liksom hela sidden på ett sätt som är väldigt nice. Mm, absolut. Och jag tycker att det känns som ett Fred Gray Sound i låten dessutom ovanpå det. Mm. Ja, det konstiga är konstigt att jag trodde att det här var Ben Daglish. För att jag trodde att... <laughs> jag, jag har gått och trott jättelänge att det här var någon låt till Last Nina remix eller någonting. Jag tycker den passade liksom till Last Ninja. Den borde vara i en av banorna liksom, fast den ja. är ju inte det. Så det måste ju vara till radrad remix tänkte jag för att det var det var ändå låt Ninja inte hade. Mm -hmm. Så bara, ja, nej, och så var det inte det. Men den var ju grym. <laughs> Absolut. och spelet var ju en lite variant ska man väl säga på den klassiska sidoscrollande Hack and Slash Genre där man även kan hålla på och klättra upp i träd och grejer. Jag har faktiskt inte spelat här spelet speciellt mycket. Det är inte så så jag har nog bara provkört det, men jag minns ingenting. Du minns Tyvärr. inte det. Nej, det kan inte ha varit så bra då. Du berättar förut att, att du, att du <laughs> håller en lista över de spel du har klarat av. Ja, ja precis. Det, det, inte det fanns inte achievements på den tiden, så jag gjorde mina egna achievements genom att ha en lista på min... Ja, jag brukar lista filmer jag har sett också. Pappa hade det som en liten anteckningsbok där han skrev filmerna han hade sett. Men det var ju på VHS-tiden. Ja. Så det var lite enklare att hålla reda på filmer på den tiden. <laughs> för Man men... kunde inte ha så många för de var så stora. <laughs> ja precis. Så Legend of Cage är inte med i din lista kan man säga. Nej, den är inte med i min lista. Absolut inte. Men det är massa andra spel som är med i den här listan. Vi ska i alla fall lyssna på Fred Grays sidversion av Legend of Cage. Och nu börjar lamporna mörkna igen här så då måste jag gå upp och veva marmen framför sensorn. Här kommer musiken! Musiken och vi vänder oss till en helt okänd kompositör vid namn Rob Hubbard. Det här är alltså eh, som vi ska lyssna på Delta. Ja, det här är ju en väldigt speciell låt eh, på flera sätt. Eller hela, ja, hela grejen är väldigt speciell för att jag tycker att den här låten är fantastisk för att den, den gör både en, den har bra, bra melodi Och den har ett arrangemang Som liksom inte går röra vid Det är väldigt svårt att göra en mix på den här låten Och få det att bli bra För originalet har liksom Arrangemanget är redan färdigt på något sätt Det är så jäkla svårt För jag satt och harvade när jag Den hade har attityd med. hela låten Ja det har den och den är liksom Full <laughs> På något sätt Så när jag jag hade min Amiga långt senare och så och försökte liksom, nej men jag måste, jag måste göra detta. det är så jäkla bra, nu har jag miga här och jag har massa instrument, jag kan så här. och alla var bara ta fattar: lätt, crap vad man än gjorde alltså, för det gick inte att göra det med några andra instrument, det var den är gjorde för Sidden och Sidden den bäst, det, jag har inte hört något som har varit bättre än originalet här, jag... jag jag har aldrig hört något bättre <laughs> den, Jag tror att det finns någon rockversion som den är, väldigt, den är väldigt Självständig kan man väl kanske kalla den Sen den andra grejen med den Som jag tycker är speciellt det är Att Rob Hubbard gjorde ju Fler grejer Som inte finns med i spelet Det finns massa dolda Grejer Några extra musiksnuttar Som jag hittade När jag var grävde i den mm -hmm. <laughs> För att när När jag höll på att spela spel Och så kolla på demos och sånt så, så var jag så intresserad av musiken Så att jag vill ju höra bara musiken ibland Jag vill inte ha demot Eller jag vill inte ha spelet Jag vill kunna lyssna på bara musiken Så då snodde jag musiken ur spelet Och sparade ner dem som egna filer Och gjorde någon liten loader Så man kunde kicka igång den Och lyssna på den helt ostört då Och och när jag gjorde det för den här Delta-musiken så hittade jag de här extra eh, låtarna och ljuden. Och mm. jag blev ju helt jurist. Jag hade inte hittat någonstans annars där det fanns dolda grejer, där det var något extra material. Så det var ju som att ja, hitta en, ett extra material, ett extra spår på en CD eller någonting. Det, blev helt, det var ju mm. helt fantastiskt. Så jag knappade ihop en, en så här Delta-musikbox. Eh, program då som spelade alla de här låtarna och det finns säkert att hitta på CSDB någonstans men för mig så var det, ja, det är ganska stort Delta jag spelade också spelet väldigt mycket jag varvade flera gånger och spelet jag... var ju faktiskt, eh, faktiskt riktigt spelbart och det var ju eh, jag vet inte hur pass tidigt det var men det var ju ett spel med powerups ups shoot'em up med powerups och det var väl Ganska nytt på den tiden jag ja. vet, de 1942 var ett av de första Spelen med power-ups det, det var inte 1942 i alla fall Nej, det tror jag inte Men <laughs> Delta är i alla fall Ett spel som jag tycker mm. Håller sig för, för lite Duglig underhållning Men vi pratade ju också om det här med Loaders förut spel Om spel roller, som ja. hade äh, Spel i Loaders, så att det var sorry, konami. Ja, oh, jag tror att det som var det, det var. men jag svär inte jag Nej. vågar inte något bolag i alla fall copyrightade möjligheten att lägga spel i loaders men i Delta så var det ju som så att du fick kontroll över musiken som spelades under laddningen. Kunde du mixa helt enkelt Du kunde remixa där och det var ju en, en idé som vi nu kommer att springa med och bli superrika. Eftersom du kommer göra det. Du kommer göra det till Bruce Lee 2 fast det behövs ju inte det laddar ju på noll sekunder ändå med emulator. Ja, nej, jag kommer inte göra det, tyvärr vi får lägga över det på kassetten. det tar också. länge tid, det blir aldrig klart jag, jag måste göra klart det här jag det vill alltså vi inte utöka projektet nej. ytterligare nej <laughs> vi tar och lyssnar på Rob Hubbard och musik från spelet Delta nej.